USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen.com med Kampen om Amerika. Den vers er Anders Savner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen til den her uges udgave af Kampen om Amerika... Som sædvanlig leveret og produceret af os her på congressen.com Og når jeg ser os, så er det jo som altid undertegnet chefredaktør Anders Amler, og med mig også som altid i studiet, vores nyhedsredaktør Oslo Lykke ethørst Dej, dejligt at, dejlig at se dig igen. Ja. Velkommen tilbage. Du har været en lille tur i Dublin, jo. Der har jeg over weekenden. Det har øh, altså, taget hårdt på det, mig, jeg sige. Jeg glæder mig, at du stadigvæk er den øh, her i, i foretaget, som, øh, som står for at repræsentere os ude i verden. <laughs> øh. Ja, det bruger jeg helt weekenden på. Det, <laughs> Nå, det er dejligt. Det er godt, du er hjemme igen, fordi vi skal jo altså i dag, min ven, snakke om et drama, som fortsætter. Vi snakkede om det sidste uge, og øh, det er jo dramaet internt i det demokratiske parti. De har simpelthen lavet den gamle, klassiske, politiske løsning. Når man ikke kan blive enige, så sparker man bolden hen over vejen og håber på, at hvis man lige får lidt mere tid, så kan det være, at man bliver enige. Men om det lykkes, det er det, vi skal snakke noget om i dag. Så velkommen her til Kampen om Amerika. Men, Otto ofte inden vi skal til... Drammet. Skal vi lige igen? hvad vil det, du vil sige nu? Jeg har et bud. Hvad er det, jeg vil sige så? Jeg tror, at du vil snakke om din nye Kennedy-bog. Det kunne jeg godt. Og hvis du vil høre mere om det, så kan du gå ind og høre en specialudgiver ved lavet af kennedy -land. Det er rigtigt, der kan vi snakke lidt om min nye Kennedy-bog. Ah, jeg havde faktisk tænkt mig, vi skulle snakke <laughs> der var noget andet, vi lige skulle... Okay, jeg kender dig ikke godt nok. Det er... Jeg, okay. jeg er off the tracks, altså. Nå, høre, nu kommer det. Der er jo en ting, som jeg faktisk vil snakke endnu mere om, end min nye Kennedy-bog. Det er vel så gerne snakke om, at folk skal huske at støtte os. Folk skal huske at blive medlemmer af kongressen. Oh ja. Fordi det er, god det er derfor, at vi ja. kan stå her uge efter uge og lave det her dejlige program. Det er derfor, vi vil hver eneste dag kan udkomme med artikler, analyser og så videre på kongressen.com. Så skynd jer nu, kære venner, alle jer, der ikke er medlemmer endnu, smut ind på kongressen.com, når I har hørt programmet færdigt her i dag. Bliv medlemmer. Der er altid plads til flere. Vi bliver så glade, og som træder altid god journalistik. Det koster penge. Det koster Så ven, så kører vi. Nu skal vi altså snakke lidt om noget, som vi allerede tog hold på i sidste uge, nemlig det demokratiske drama. Jeg skal bare lige måske få lytterne lige samlet op, hvad der er sket siden sidst. Ja, okay, så i sidste uge, der snakkede vi om de deadlines, som demokraterne selv har sat op, og ja. de deadlines, som lå ind for det finansielle år i kongressen. Yes. Så to ting har de udskudt. Ja. Infrastrukturparken og budgetloven. Det er to kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe reformer, ja. som til samlet værdi er måske 4,5 billioner dollars, ja, øh, øh, kan sige sig være med til at, at potentielt at forandre USA's øh, sundhedsvæsen, deres øh, sociale øh, velfærdsstat mm. som sådan, øh, og være med til at sætte gang en masse vejprojekter, som kan få folk i arbejde. Det har de skubbet længere hen af vejen. Og så lad os lige tage den. Ja. Hvorfor er det, de har gjort det? Det har de gjort, fordi de kan ikke blive enige. De kan ikke blive enige. Altså, i... altså, det er som at se to søskende sidde i hverdags ender af sofaen og råbe om, hvem der skal have den sidste vingummi i ja. altså skolen. Der, der er ikke noget, de kan enes om lige nu. Og det er, det er simpelthen så vanvittigt at se på, det er så mange penge, det handler om. Det er så stort et slag, så kæmpe et, altså mulighed, demokraterne har for at sætte deres præg på USA lige nu. Og de vælger at skænde som den der fucking gule vingummi, der ligger i, i, i bunden af <laughs> skålen. Altså. Jamen prøv lad os lige spole tiden tilbage, fordi sidste uge, da vi optog kamp der havde demokraterne allerede sådan udskudt lidt forskellige ting at sige. Der var en, en deadline, som de skulle have klaret. De skulle have sørget for, at senest ved skiftet fra september til oktober, skulle man have fundet en eller anden løsning på gældslovsproblematikken, man havde så også håbet på, at man med samme lejlighed kunne afvikle infrastrukturafstemningen. Og øhm, det eneste, der lykkedes for demokraterne sidste uge, det var, at de fik... Altså, meget imponerende, meget flot. Sands <laughs> the irony her, fordi det her, Altså, det lykkedes dem godt nok at øh, få forhindret, at det i USA lukket. ned. Det er også imponerende. Ja, det, er, det, det, det, det er stor bedrift sig selv. Altså, hvis det er på det niveau, man skal ned for at finde en måde at rose sig selv, så skal demokraterne altså tage deres gerning op til revision, fordi det er godt nok skidt. Ja, det tæller vel ikke som en sejr i Biden, Ej, der er bogen derved, det, altså. altså det er nej. Det, der, der er mange dårlige jokes, man kunne lave her, men det er ikke desto mindre problemstillingen jo, at det er faktisk på det niveau, de er lige nu. Mm. Det er sådan det der, det, det, er, det var godt, vi undgik, at regeringen lukkede ned. Det, sådan. Jamen, det er da også flot. Men det var jeg selv, der havde ansvaret, hvis det skete. Det er så også det eneste, de har løst med. Resten af det, det er jo dybest set at forlænge med brædder. Fordi det, de har gjort, det er, at de har forlænget infrastruktur. De gældende infrastrukturaftaler er forlænget ganske klassisk. Vi kan ikke blive enige, vi forlænger det gældende. Mm. Håber der snart bliver en eller anden form for enighed om det nye. Mm. Det ser ikke ud til at ske. Mm. Og så er der den anden del omkring den store reconciliation-pakke, som du ja, snakker om. Er det omkring det, helt store det er giganten, altså, ikke Det er ja. Biden's hjørnesten. Hvis ja. det her kan lykkes, ja. altså, så øh, ser han jo for sig et 2022-midvejsvalg og et præsidentvalg i 2024, som jo virkelig kommer til at køre i olie. Helt bestemt. Det de er de ikke rigtig blevet enige om endnu. <laughs> Æ, tværtimod, så øh, har de nu lavet en eller anden ny form for deadline, om du vil, som nærmest forlænger det her drama til noget, der minder om resten af indeværende kalenderår. Men det, det er simpelthen så vildt. Det er altså, det, jeg undrer mig over, ikke også, ja. Det er, hvad er det, de ikke kan blive enige om? Helt præcist. Altså, man kan sige, okay, størrelsen på pakkerne kan man måske godt diskutere, men hvad er det, de ikke kan blive enige om? Altså. Jamen, og hvorfor er det, de ikke kan se? Det synes jeg næsten er mindst lidt interessant. Det er, hvorfor er det, de ikke kan se, at det her, det skal lykkes? Altså, det er, det er der, hvor, det, hvor den virkelig knækker filmen for, for demokraterne, fordi ja, det skal lykkes. Jamen, der er ikke nogen valg. Altså, de har simpelthen ikke noget valg. Men man kan sige lige nu, hvis man skal cut to the bone, så kan man sige, at lige nu, der er det, specifikt to personer, som vi har snakket om mange gange i ja. det her program, vi skrev meget om. Men det er også fordi, de er så sindssygt sindssyg vigtige for, hvad der sker i USA lige nu. Jamen, lad os lige tage den så, fordi den ene er jo din foretrukne senator nede for West Virginia, Joe ja. Manchin. Men så er der en anden øh, senator, og det er jo en, som, øh, som du har skrevet om øh, inde på kongressen, øh, Kirsten Sinema. Ja. Lad os lige snakke lidt om hende, fordi hun er jo senator for Arizona, og øh, pludselig jo havnet i orkanens øje, og hun har selv baseret sig der. Og, hun er, og ved du hvad, jeg tror faktisk, hun elsker det. Altså, ja. det, det, det, der er så vildt med cinema, det er, at hun har ikke været ude offentligt at sige, hvad det er, hun ikke vil stemme igennem i det her budgetlovsforslag. Øhm, men Joe Manchin, han har været ude så og han synes måske at størrelsen på pakken er lidt for stor, måske lige 3 billioner øh, for stor, <laughs> øh, til hvad man kunne tænke sig. Øh, og han har måske snakket lidt om, at der er noget abortlovgivning i den her pakke, som man måske godt kunne skalere ned, øh, så det bliver lidt mere restriktiv. Men cinema, hende er man grundlæggende i tvivl om, hvad, hvor, er det, hvor er det, hun har problemer med den her pakke. Mm. Øhm, og det har fået folk til at spekulere kraftigt i, hvad er det egentlig, hendes motiver er. Øhm, og det bedste bud, vil jeg sige, øh, som jeg har kunnet med mig frem til og tænke mig til indtil videre, mm. det er, at hun vil være det, øh, som man kalder for den nye John McCain. Og prøv lige, altså, bare lige, for at vi alle sammen er med, den nye John McCain, den gamle John McCain, det var altså ham, der var republikaner og fremme sig selv som værende, den her maverick, ham, der både kunne arbejde med demokraterne og med republikanerne. Og øh, som også turde gå sin egne veje og gå imod partiliden. Det er så det, hun vil bare i med omvendt foretegn, altså hos demokraterne. Ja, fuldstændig. Forskellen på de to, vil jeg sige, er bare, at man vidste, hvad... John McCain mente. Ja. Han havde altid nogle ret faste principper omkring udenrigspolitik og sundhedspolitik. Altså, han var, mm. sådan rimelig, han var rimelig en hardliner på den måde. Så man vidste altid, hvor man havde ham, og man var aldrig i tvivl om, hvad han mente. Altså, så hun, det, du siger til mig, det er, at hun vil virkelig virkeligheden med at være det nye John McCain, men bare uden... Øh, nogle principper. Nogle principper. Ja. Og det, man kan sige, måske kan man komme langt, måske kan man ikke. Ja, det, videre, lyder, så, og... det lyder ikke så pænt. Ja, jeg synes ikke, altså... <laughs> Framingen kunne godt have været pænere, vil jeg sige. <laughs> men altså, det er i af det lige nu. Øhm, og okay. det virker ikke som om, at vælgerne i hans hjemstat, Arizona, er særlig glade for den her tilgang til det. Mange af dem synes faktisk, at det her budgetlovsforslag er kanon godt. Ja. Det, synes, det, det lyder super fedt med en nu, både en infrastrukturpark, mm -hmm. men også budgetloven, som giver Universal Childcare til 3-4-årig, og hvad nu, altså College øh, ja. adgang, Tauricians, for, for en hel masse række mennesker. De synes, der er virkelig mange gode tiltag i det her. De forstår ikke, hvad det er. Cinema, hun, hun, hvad er problemet for hende nu? Ja. Og det kan man også se i målingerne, hvor Mark Kelly, den anden senator, demokratiske senator i Arizona... Astronauten. Astronauten, den god gamle. Han faktisk øh, ligger meget, meget højere i målingerne. Øh, hvilket er vigtigt for demokraterne, fordi han skal også til valg i 2022. Det, ja, skal, hun ikke. det skal hun ikke. Hun også. skal først i 2024, og derfor er det også underligt, ja. at hun ikke bare stemmer det her igennem. Altså, hvad er det, hun vil opnå med det her? Hun bliver både upopulær hos vælgerne og internt i partiet. Hvor, hvor, hvad, hvad er det, hun vinder, Anders? Jamen, jeg grundlæggende i tvivl. Jamen, jeg kan godt forstå din, din tvivl, for det er også lidt svært at gennemskue logikken, fordi Joe Manchin, som vi også snakkede om i studiet, der kan man lidt bedre forstå hans bevæggrund. Han kommer fra en hardcore republikansk Lige stat, præcis. og der skal føres noget, der smager af lyserød <laughs> republikansk politik, selvom han, er, selvom han er demokrat, for at holde basen glad og for at holde sin plads nogenlunde sikker. Men det er ikke tilfældet for Kirsten Cinema. Altså mm. Det er tværtimod en stat, som blev demokratisk ved præsidentvalget 2020. Mm -hmm. uh, Arizona gik til Biden. Ikke stort, men det gjorde den. Uh, og igen netop også med senatspladserne, uh, som jo vi snakker om nu, Mark Kelly har den ene, og Cindy har den anden. Mm -hmm. Det vil sige, at det er en stat, hvor der i stigende grad også på grund af nogle af de skift, der sker uh, i befolkningssammensætningen lige præcis begynder at øh, være noget, for, altså for demokraterne at have fat i. Altså det er en stat, som de i stigende grad godt kan planlægge ind, både i forhold til midtvejsvalg og i forhold til præsidentvalg. Så meget desto mere uforståeligt, jeg er helt enig med dig, så meget desto mere uforståeligt er det, hvordan hun agerer lige nu. Fordi ja. det er selvfølgelig fint nok at positionere sig. Det er selvfølgelig fint nok at kæmpe for sine mærkesager og ting og sager. Så er det så også bare, at man lige skal huske på en anden ting, der hedder partiets fælles. Fordi det kan godt være, at hun kan stille sig op og sige, ja, men jeg kæmpede min kamp, og så videre. Så kan Biden og Schumer og alle de andre stå og sige, ja tak, men din kamp endte med at koste os den samlede sejr. Ja, ja, ja. Og var det så det værd? Var det det værd? Og når det åbenbart også, som du selv refererer, er, at vælgerne i hendes egen hjemstad. det er man sige, undskyld, vi gider holde op. Det virker ikke rigtig specielt gennemtænkt, det her. For mig er sådan en så er den ubekendte faktor, det er faktisk den del, du snakkede om før med, at det ikke virker som om, at der er sådan den store grad af ideologi, eller den store grad af principprogram øh, ved den her ageren, og det gør hende lidt svær at læse. Jeg vil så sige, der hvor at man måske så kan argumentere for, at hun kan landes på en eller anden fasong for Biden og for Schumers perspektiv, det er måske netop det her med, at det begynder at bide hende øh, internt i Arizona, altså netop det her med, at... Vælgerne er ikke med hende, og hvis basen er ikke rigtig... Altså for Joe Mansion, han har sin base med. Han har sin base. Altså. Han ved fuldstændig, hvad ja, ja, ja. de her mennesker vil have. Men hun er ret ny. Så det er det, der spørgsmålet, om det måske kan gøre, at hun stille og roligt kan, kan flyves ind, og, og der kan laves en eller anden form for kompromis i løbet af, af det næste stykke tid. Det tror jeg måske godt, der kan, men så er der stadig Mansion tilbage. Den anden ting, hvor jeg lige ting vi skulle vinde, for det er faktisk der, hvor jeg synes, det bliver særlig interessant også, det her, det er, at jo længere tid det her, det her tager. Jo længere tid det her, det tager, selv hvis der ender med at komme et eller andet, det tror jeg, der gør. Jeg tror ikke, det bliver den størrelse, Biden han drømmer om, men jeg tror, der kommer et eller andet. Både på infrastruktur og i forhold til reconciliation, der skal nok komme et eller andet. De skal nok finde en eller anden kompromisløsning. Der kan bare ende med at gå så lang tid, at man på en eller anden fasong kommer til at have skudt sig selv så meget i fødderne mm. for at komme derhen. Ja, ja, ja at når man så på prøver at præsenterer et eller andet, hmm. så står de ikke mål med den skade, man har forvoldt på sig selv under nej, nej. for at komme derhen. Men lige inden vi gik i studiet, der synes at du sagde noget ret interessant, at det var, at demokraterne jo, den der situation, de er i nu, det kan godt være, at jeg personligt havde ikke tænkt, at det ville gå så galt øh, før valget, men så sagde du, det har jo ikke, ikke været et samlet parti i de sidste 12 år. altså Ej. Der har jo været intern strid her så, altså, i så lang tid, mm. og det eneste, de kunne samle sig om, i de sidste 12 år nærmest, det har været Donald Trump, altså modstand ja, mod ham så det virkede måske som en mere sammensat parti, Inde end det, det virkeligheden noget. har været. Øh, og det er jo det, det, er det vi ser nu. Ja. Hvor, hvor splittede de er, når de ikke har den her ydre fjende. Øh, nu er det kun dem selv, de slås imod. Ja. Og det kommer virkelig, jeg tror virkelig, virkelig, virkelig, det kommer til at skade dem. Altså lad os kigge på det sidste. Mm. Hvis vi siger frem til december, ja. at de ikke får det her igennem. Eller måske helt frem til januar. Ja. Så har vi altså haft, siden midt august til udgangen af året, hvor det bare har været skandalesag på skandalesag og kaos på kaos. Og det sætter sig altså, ja. også dybere end man tror, det sætter sig i folkestemningen. Og det viser jo også, at de faktisk øh, ikke er så kompetente, som man gik og troede. Altså det er jo meget interessant det her, fordi netop det her med, hvor lang tid det kan komme til at tage. Det er også derfor, det er meget en gåde, at de synes, det skulle tage helt ind til, altså nærmest, altså, de har forlænget nogle af de her ting og sagde, sådan så det løber ind til et stykke i december. Mm. Det betyder, at potentielt set, altså nu er vi i begyndelsen af oktober, så potentielt set, så kan vi bruge resten af oktober, hele november, ja. og så slutter dramaet givetvis af med en eller anden løsning i starten af december måned. Det vil mm. sige, at i de næste to måneder, det er godt nok lang tid i amerikansk politik, det er lang tid politiet i det hele taget, mm. to måneder, hvor vi så løbende skal høre om det her, og hvor de skal slås internt, og hvor de også med jævnlunde måske ud i pressen og komme med deres markeringer osv. Ja. Alt det her, samtidig med, at republikanerne bare sidder og tænker, om det er åbenbart, vi lader dem haft det, det, der er, dem det selv. Altså. Men, det, men det er også det, der er så vildt, fordi i stedet for, at det kommer til at handle om, hvor stor en forandring det er, det er for USA, Præcis. så kommer det til at handle om, hvor, hvor, hvor åndssvagt demokraterne er internt. Mm. Og det er altså en meget, meget ærgerlig historie, hvis man er i gang med at ændre på hele fundamentet for den måde, man tænker velfærdsyd i USA. Ja. Altså, det er, jeg kan godt forstå, hvis presserådgiveren i det hvide hus ansædder og tænker, åh, oh, please, come on, kunne I ikke bare lige, <laughs> lige give mig den her? Åh, <laughs> oh, så altså, sige, at øh, forlydende er jo, at der i løbet af de seneste dage har lyttet øh, små, øh, øh, små larm nede fra øverdelen af det hvide hus, som følge af, at Biden har gået og sparket, som jeg blev <laughs> Fordi, altså, det er altså, det er jo Bidens mareridt, det der, der spiller, altså, Absolutely. lige nu finder sted, ikke? Altså, fordi hvad kan han gøre? Han kan ikke gøre noget. Mm. Han kan ikke gøre noget ved, at øh, hans parti er så uenig. Han skal ind og prøve at reparere på en uenighed, som allerede var der, da han var vicepræsident. Mm. Øh, han skal ind og prøve at hele nogle, øh, <løb> nogle splittelser, som ikke bare er et spørgsmål om personer, men også et spørgsmål om ideologi. Mm, det er det. Han skal ind og prøve at øh, gøre det her så gelinde som overhovedet muligt. Han skal prøve at tilgodese både venstrefløjen og den moderatefløje ja. og... Han skal gøre det på en façon, så alle kommer til at ligne vinder. Ja, og, og ved du at det er næsten umuligt. Det altså, er næsten muligt. Og, og det vilde er, at han gik til valg på, at han vil samle nationen. <laughs> han har svært ved at samle sit eget parti. Jamen det er lidt det, og der er det så for alle hvor vores hammeren begynder Lige at ramme præcis. med tons tunge slag. Ikke? Fordi... Det, altså, det er virkelig et springbræt for republikanerne. Det, der. det gør jo altså, ondt, det her. Ikke? Ja. Altså, du kan næsten se, hvordan den ene republikanske superpakke efter den anden sidder og slikker sig om munden. Man kan se at reklamerne bare køre afsted altså ja. på Fox News. Ikke? Altså, du kan se dem for dig. Altså, the man who wanted to uh, heal the nation kun heal his party. Det ja, ja, ja. er virkelig, det det er, det er grumt, og det, og det er bare så lidt at skyde ingen kompetence efter ham lige nu. Altså. Jamen også fordi altså, Afghanistan, vi snakkede også lidt om det sidste uge, afghanistan Misæren var en kæmpe forjæring til, republikanerne var angået udenrigs- og sikkerhedspolitik. Mm. Det er altid noget, demokraterne skal bevise sig over. Altså, der skal de vise over, for det kan de godt. Ja, ja, Lige så præcis. Ja. Den der, der fik de så kvaret sig. Men til gengæld på indrigspolitik, socialpolitik, på nogle af de her områder, der plejer demokraterne faktisk traditionelt set at have meget godt fat i vælgerne. Mm. Det har de bare ikke nu. Fordi lige nu, så kejler de rundt, og øh, skændes hver eneste dag, og så er der den ene, der siger, ja, det her, det er ikke særlig godt, og det her, det er ikke tilfredsstillende eller det her, det er så langt fra, hvordan og været man burde gøre det, hvis jeg fik lov at bestemme osv. Og, og alt sammen har man med Biden øh, ingen mulighed for lige nu, at ligge en dæmper på, fordi, igen, som sagt, det her er ikke nyt. Så altså, man kan jo ikke lade være med at tænke heller, at altså, den skade, de også lige nu, forvolder på sig selv. Altså, det kommer også til at række længere, end til, når de har fundet en løsning. Fordi lige nu, så går bølgerne så højt, og grøfterne bliver gravet så dybe også. Altså, der kommer ikke til at være... Altså, prøv at tænk dig, hvis du var Joe Biden. Mm. Har du lyst til at foreslå et nyt stort reformudspil, når det her engang er overstået? <laughs> eller tænker du, ej, ellers sagt, det, det... er et nyt rumprojekt, det, måske. <laughs> ja, et, et eller andet, som er sådan lidt elastiske hvor man kan se det færdige resultat om 30 år, ja, eller andet, ja, ja. Ja. det gør man jo ikke. Altså, nogle af de planer, han havde, de mm. bliver parkeret. Ja. Han kommer ikke til at ture gøre noget som helst stort på reformfronten i løbet af 2022, mm. fordi risikoen for, at det her kaos, ja, ja. så bryder ud i en gang til. Så det eneste Biden, han kan håbe på, det er, at han kan håbe på, altså han kan håbe på, måske to ting. Han kan for det første håbe på, at republikanerne kvarier sig. Det er det ikke det, altså, det usandsynligt. Det, altså. det, det, det har de jo forværende at gøre med jævne mellemrum. Men lige nu ser det faktisk ud som om, de godt kan forstå, mm. at de ikke skal kvarie sig. Mm. At øh, de lige nu er klar over, at det der sker, det er den største forering, de overhovedet kunne drømme om at få ja. fra, fra demokraternes side. Så han skal håbe på, at man på en eller anden fasong kan landet det her as soon as possible. Mm. Dernæst, så skal han håbe på, at skaden ikke er større i forhold til måden, de kommer derhen, og dermed også, at resultatet kan begynde at virke så hurtigt som muligt. Ja. Og så skal han godt nok krydse, hvad han har af både fingre og tæer og arme og ben, for at det her, det ikke bare virker hurtigt, men de virker med lynets hast. Sådan så, ja. at man ligesom siger, ja, okay, vejen derhen, det var ikke så pænt osv., men hey, men vi, got there, så altså. I lige, hvad vi gjorde, og da det kom ud og virkede, så kunne jeg alle sammen mærke det med det samme. Men om det er også så vildt, fordi det her, det er jo, man ser jo historien gentage sig lidt, ikke også? Altså, mm. man så, hvor svært det var, for demokraterne at gå til midtfærdsværd i 2010. Ja. Altså, de havde, de havde muligheden for, altså, at stemme kæmpe reformer igennem, men de greb den ikke i det omfang, der var nødvendigt, Altså Mm. og nu er de i endnu højere grad altså en mere kritisk tidspunkt i historien vil jeg sige, altså i forhold til i forhold til demokraterne altså overlevelse, i forhold til republikanerne videre, altså krigsførsel, så er det rigtigt det her det er altså, sådan et, er en skillevej i ja. historien, og hvis ikke de får at udnytte det flertal de har nu så skyder de ikke bare altså sig selv i skoen i forhold til midtvejsvalget, men de skyder også sig selv i skoen i forhold til generelt det demokratiske projekt, som man forsøger at bygge op i USA ovenpå en en helt vanvittig præsidentperiode ja. med antidemokratiske tendenser til højre og venstre. Så altså det, er, det er også derfor, vi står og bliver sådan lidt forundret over det, fordi vi tænkte, det, at det handler måske om noget mere end blot at få en budgetlov igennem. Det handler faktisk også om altså helt det fundament, man bygger politik på i USA. Ja. Øh, og det er derfor, man, man kan undre sig så meget over, at det ikke går bedre øh, for demokraterne i forhandling, fordi man burde, man burde kunne se... På, altså se det her i, øh, i en demokratisk parti. Det burde man. Ja. Altså, og jeg tror, at hvis Joe Biden, han i en stille øh, over en skålis øh, hjemme <laughs> i det hus, sidder og, øh, og tænker lidt over, hvad kunne være gjort anderledes, andet, så tror jeg, at han måske sidder og tænker, at øh, det er lidt blevet den omvendte verden, fordi tidligere har det været sådan, blandt andet fra hans demokratiske forgænger, Barack Obama, at øh, man, det var venstrefløjen, man havde bøvl med, fordi det var dem, Øh, som man måske nogle gange kunne komme til at tage for givet. Mm. Den her gang noget tyder på, at den måske, politiske parterapi, som øh, Joe Biden han var i med Bernie Sanders hele foråret i 2020, <laughs> jamen øh, det projekt, de to ligesom fik øh, talt sig på plads til, det ser faktisk ud til stadigvæk nogenlunde at spille. Til gengæld så har han så nu taget måske, højrefløjen, ja. de moderate, for givet. Biden er jo selv moderat, eller var det i hvert fald, i mange år. Ja, nu så ja, og grad... stadig er image, Præcis. Og øh, han har simpelthen glemt, i den her kontekst, at få klappet af med især en mand som Joe Manchin, og nu så også med øh, en kvinde, som Kirsten Sinema, simpelthen ikke fået klappet af og altså, sig. Prøv en gang. Nu bliver jeg med til at vise, at demokratiet er nogle gange kompromis kunst, også mm. internt i vores parti. Nu skal vi vise, at vi godt kan regere det her land. Vi skal vise, at når vi får joysticket, mm. så styrer vi, og så styrer vi ordentligt. Og vi styrer det effektivt. Ja. Altså ikke den, der slænger i valsen. Så viser vi, at efter fire år med Trump og corona og alt muligt skidt, så kom vi til, så kom de voksne tilbage mm. ind i lokalerne, og så fik vi styr på Amerika igen. Mm. Og lige nu, som du selv sagde før, der er de ikke engang at styr på sig selv. Mm. Også lykkesøft, således noget kom vi hele vejen rundt om øh, endnu en uge med demokratisk drama. En stilfærdig forudsigelse herfra, det er, at det kan ikke helt øh, afvises, at vi skal snakke mere om det i de kommende uger. jeg, Ej, jeg, måde, der. jeg tror da, det kan blive relevant igen. Det, det kun ligne noget, der også potentielt set skal tale lidt om igen om en uge, men, øh, men den side den fornøjelse. Manden, der har sørget for god ro og teknisk orden. Det er som altid vores producer Tom Carstensen. Med mig i studiet var vores nyhedsredaktør også Lykketoft. Jeg hedder Anders Agner og er din vært her i programmet. Så tak for den her gang i Kamp om Amerika og på genhør om endnu.